Me leni që në fillim të këti takimi që përshëndes, ma përshëndetjen e ngratë dhe të bukur islame. As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ime dhe sontën takimin e radhës nga takimet e përjafshme në transmitim të drej për dejt në emisionin tonë që ka thot feja. Dhe me leni allatë manuar edhe sontën të të të vazhdojmë që të flasim për disa aspektet të rëndësishme që kanë të bëjnë me fejnë tonë.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 Dhe rrimesh nga kjo, mund të jemi viktimat të paradjukimeve, mund të jemi viktimat të injërancës, e të gjërave tjera që, pa dyshim, pengojnë dëpërtimin e dëvërtetës dhe dhe egzemre tonë. Andaj, shikunë në ruar, ne të gjithë, e veçanërish nëjë si musliman, e kemi obligim parsor, ta njohim fene Allahot, njohje që në ndihman, ti kuptojmë drejtë,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 njërz të ndershëm larg msimeve islame, larg njohjes së thellë për këtë fe, marrin nguzimin që ta prezantojnë këtë fe, dhe në këtë prezantim pastaj dhe këtë prezantim pastaj shoqërojn fatkeqësisht me shumë veprime të lloj-llojshme të cilat prezantojnë islamin vetëm si emër, ndërsa brendia e prezantimit është larg prej asaj që Islami ka kërkuar prej njevë.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 the mushiris çka do të thotë kjo islami me msimet e tij të përmbledhura dhe të prezantuara përmes shpalljes që është Kurani dhe suneti hadithi e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me interpretimet e drejta të dietarëve tan islami padyshimse nuk i lënë njerëzit të hutuar nuk i lënë njerë të bredhen në dilemat e ndryshme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 A dhe njeriu që ndoshta nuk ka studiuar shumë thellë mjaftohet me disa shpjegime me disa shpjegime ndoshta të kufizuara por e ka të qartë shumë të qartë besimin e zotit që lajë kalu. Dhe vazhdon të ueti me të gjitha mësimet e tjera. Nuk kohuti, nuk kohë mendje, kohë çertsi me të vërtet. Nuk e lën njeriu në humbie ç't bren por e udhëzën drejt stacionit të durr ku duhet ai të arrijë në stacion që nuk ka nevojë të lëvizë ai pastaj. Dhe kjo shumë aransi, është më rëndësishme është fe e udhëzimit. Prandaj çdo kush i cëlit çdo kush i cëlit lajfit në amtë islamit devijan në çfarë lloj devijimi? Brëd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 njërë që tërkohë ka shkuar duke vrapuar pasdedeveve. Ta njërë kanë qenë, me dëvërtet, largë shumë gjërave. Edhe në atë ko, e lërë me krasuar me kohën tonë. Ka artë e këtë Muhammedi sallallahu sallam, dhe e ka pytur me qëfarët ka dërgu Allah u ty, kësht jeti? Ta shme dëvërtet, një misjan, qëfarë e kishtë e Muhammedi sallam, një shpalje,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 Mirë po, atë mësimin nuk ishën të mjaftuashme për disatë të tjirë. Kësa ta kishë nevoj dhe duheshin që të tëlloeshin në studimin e argumenteve të besimit, dispozitave të ndryshme juridike, islami e kështu më radhë, për ta njurë këtë fja dhe më thellë dhe më tepër. Por e nësish më është se gjithë dë mësim islam u dhëzan, u dhëzan dhe dië që ka është të zime, nuk e len njeri unë të brellë. Nëse ganiere lexojm për shemb historitë e njerëve të ndryshëm, mund të kenë qenë të mbydhën histori, por që kohra të caktuara kanë brëdh në dilema, në hamendje, në huti, duke provuar kët, as kë nuk ja e ja ka shruar shpirtin, duke brëdhur pastaj në një tjetër, asaj nuk e ka shuar kurrë shtën e këtu më radh brëdhje pas brëdhje. Për këtë arsye shohim se më mësimet që i ofron Korani, Zotit, fjale e ti, njëri ju nuk mund të bredhë, përveç, ajë që nuk i qasët si duhet, atërpa, atërpa mund të dëmtohet, islami, është fe e udhëzimit, me kusht të i qasim i rrugës e duhur, me kusht të të rakasim në dyër të duhur, por në qovë se njëri ju nuk i qasët rrugës e duhur, nuk i qasët msimeve, udhëzimeve të duhur,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 Dhe kjo është shumë e qartë në gjithë do mjetë apo produk që ne e përdojë mjetë në kësaj botë. Përndaj, Islam e shë fillë të zimit. Për këtë arsye, edhe Allah i manuar, shikonë ruar, në fillim të kuran kanë huden nil mutë të kinë. E ka përstëndu këtë liber? Qka këtë liber? Dhali këll kitabu, laro i befi. Kjo është liber që nuk kam dyshjën të, nuk ka dilema, nuk, nuk, nuk mund të humbësh me këtë liber, pa t dhe kjo gjithësësi udhëzuhes për njerës që i qasën qasje të duhur, ata që i ndjekin këtë rrugë si duhet. Pra ndaj, duhet që, me dë vërtet, ta njojmë këtë fi, që të udhëzohemi, për balë sfidave, për balë dilemave, për balë problemeve të shumë të të ndryshme, që balavacuemi në kësaj botë, e shpesh herë nuk dim ka të jam bajmë,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 Dhe mi afton që të prezentujme pak argumente për të dëshmuar këtë. Nëse nështë ta fatketësish të i si musliman nuk kemi reflektuar sa so duhet të mësherë shumë, asë me zvete, asë për balë tjerve. Dhe nështë ta ne vetë me vepra tona e kemi devaluar vlerën e mëshires. Dhe sënë që se flasim për mëshiren mund që mështë në besojnë të tjirët. Por ne duhet që këtë besim të jakëthim vetës tonë. Para se të jakëthim të t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 Allahu ka shumë amra, por ka përzidh që dy nga amrat e ti të jenë gjithmon në kryet e gjithdo kap tine. A keni mendua në njëre për këtë? Arrahmani, arrahim. Në amrin e Allahut dhe ka përmenë dy cilësi madhora, dy amrat të bukur të mëdhen të Allahut që prezentojnë mshirën e ti të paku feshma. A ka mund të filan një surë me këta emra? Pasta një surë me emra tjirë? Pasta një surë me emra tjirë? Një lej, lejshmëri e përdrimit të emrave? Normali është kjo? Asko nuk thejet regulli. Gjithë surë filan me emrin e malë të Allahut, Allah i për cilër me dy emrat e Allahut të bukur që prezentojnë mëshirë në ti. A thua, o al, pëse është kjo kështu? Në qovë se në doku është pëj njerëzve? të arduat të flasë, sa është ka pëpun serioza. Kuran i filan me amnë Allahot, Bismillahirrahmanirrahim. Gjdo surë kështë filan, mirë. Ne në Kuran gjem edhe amrat e të tjerët Allahot, si kurse e Semi ul Basir, aqe dëgjanj dëgjë, dhe shajnj dëgjë. Dhe, dhe, dhe, dhe qovë se një musliman, për shambull, dëshran me endru këtë formulem të kësaj hyrjeja, dhe me thonë, Bismillahis Semi ul Basir, aspektin kuptimur,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 realisht prezentan, realisht prezentan, një gjyrën e kësaj feje, brumën e kësaj feje, gjdo surë, kjo është vallaj shumë interesant, gjdo surë e kuranit, pa më varësisht të fillimit, pa më varësisht në barimit, pa më varësisht përmbajtjes, fillan me arrahman e arrahim. I gjithë më shërsh për më shërruzit, <coughs> i gjithë më shërsh për më shërruzit, i gjithë më shërsh për më shërruzit. Në në në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 po le me flajt, barra hamet për thëmin, po jo pikrisht, në qofë se e lo me flajt, e kam denu, në qofë se ngritet, dhe vazhdan me mësu, kjo është mëshira ndajti, nga njële dhe, prindja dërëzën fëmine ti në spital, që të bëndo një internim kirurgjek, është i dhemë shumë, është i fështirë, mirë po, mëshira është pikrisht në atë internim, e jo në të këndër të të të të t Te vijmë tek përfundim i pashmangshëm se nuk është filimi, i rastësishëm fillimi i çdo sureja me emn Allahu që nënkupton mëshirën ti. më e tij. Mëshirën që s'dot mëse njerëzo fatkeqësisht nuk po them ka humbur, se largason nuk duhet timi kaq ëh përzjesuas dhe pesimist, por med vërtet, med vërtet mungese, më të vërtet, më të vërtet mungesa e mëshirës është për të u shësuar, është për të u shësuar. Andaj Islami e promovon mëshirën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 Mëshirë cila luftan që dëllë i dhune, kjo është e mëshirë. Andaj, kjo është Kurani. Dërsa, qëfar thot hadithi pe i gamberi së sëllëm? Kurani vletë shumë, shumë vletë kurani për mëshirën. Përsa për të prezentuar, betëm pëtash mbrana disë argumenteve. Qëka thotë Muhamedi sëllëm? Muhamedi sëllëm thotë Errahimune jërhamuhumurrahman. Arrahimuna, jërhamuhumurrahman. Të mëshirëshmet, ata që janë të mëshirëshm, ata e meritojnë të mëshiruhen nga i gjithë mëshirëshmet. Êshtë e kërzuar. Ti mëshiran, mëshiruhesh. Nuk mëshiran, të tjeret, nuk mëshiruhesh. Ajë që u mëshirën e Allahot, qëka i duhet pasla i këto? Allahi nuk... Nuk mund tjetër është parahmetin e Zotit mërë Allah. Andaj një njeri kështë artë e kë Muhammedi sallallahu a.s. Dhe e kështë e parë duke lozur me një patëti. U pëfësua e thë, Muhammedi e a thëmë, tonë kë njeri, tonë kë burë, pëllun më thëmi. Dhe na të kuptim, na të kuptim të shprejës një burnije. Tha, oj, dërguari Allahot, dhe jetë mi ka falë Zotit si ty. Dhe dhemi kam, kur asë pudhë si kam, asë prejkës i kam. Shrej po do me e kompleksu pegamber zëmë të të në këj burë, unë e dhejtë i kam së nga i masë ty në e të një e paske, të në këjtë këjtë këjtë me të bëbënë. Si u përgjith pegamber e sësërle? Me këtë mësim, partit reguar se të se këj paske marrëve është finë heqë, nëse burnia për ty është, mos me e pudhë fëmion, mos me fëmion, për e përqafu fëm Andai xhari tha Muhammed sallallahu alaihi wasallam i tha e çfar faji kam un e çfar mund të bëj un ty kur Allahu e pas ka nxirr mëshirën nga zemra jote ti s'kimshir andai nuk imshën të tjerët edhe vetë kemi ti pamshiruar as vet nuk do të mëshirohesh nesër nga se sikur që nuk e pas mëshirën në zemrën tënde e të tjerëve edhe Allahu ndaj te do ta nxirr mëshirën e të tjerëve dhe do të mbeti pamshiruar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 që ka, a është kja sa për a këtërim, me hum mëshirë në laot, a është këj prezentim kacër jazë, a që e në ka loj, jo është për një meke punë. Dhirë në atë masë i këndruar, sa që Allah është një hadith, të cilin, ne ka përmenë Muhammedi sallallahu e sallme, që nuk duhet të allur me të, si kurse me asim, si më të të tërë, për këtë duhet marrë me dhërte shumë të rezishtë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 Një grua, nuk diim kusha grua, një grua, një njerë. Përfundoi në zjarr gjehenimit. A thua vall, çao ma merr në kafër. Tani dikush thotë ka shku në xhenem, kush e çfarë gjëno e ka bër, çfar krimi paska bër, çfar skelet diçka ka bë trond, çfar paska bër. Fam Muhamedi sallallahu alajhi, kjo grua ka përfunduar në zjarr të xhenemit. Allahu na ruaj nga zjarri i xhenemit. Për shkak të një maceje. Subhanallah.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 burgosur, e kambyllur brenda dhomës. Padrejtësht e kambyll. As nuk e kalen të han nga ushimet e tokës, që vet t'i bën vetës qëra, por as vet nuk e ka ushjur brenda, dhe dhe dhe sa kanë gordë macëja. Si pasuje këti trejtimi të dhëndë shumë dhe të ushtrimi të kësaj. Padrejtësht e mbi këtë masë, macë, macë, një macëja. Allahu imanuar këtë gru e ka dhenuar me gjahnëm. A thohëllë, pëse kjo gru këtë masë kështu e ka tretuar? Bëtë në përshka këtë mëshirë, më ngesë mëshirë, eze kjo mësë hajvanë, një hajvanë ma pak me ngordhë. Islami gjdo krije se jepë ja perspektin. Në që në këtë hadith, Mohamedi sallallahu a.s.m. thatë, kush e mbyt një vrem që pa drejtsisht. Një vrem që e mbyt pa drejtsisht. Pa nevoj vëqë e gjunë me guri, s'ka nëvoj për këtë. Nuk është punë gjuhetie, nuk është punë dobije, caktuar, veç punë, të bëjt bëj damë në diqka, pa më shirë. Mohamedia se më ka thënë, kush e vra një vremqë, pa drejsisht, i ankohet vremqë Allahu dit në gjukimit edhe i thët, o zëtë, filoni më vrau pa drejsisht, pa pas nëvoj për këtë. Koptim të asaj kërkën nga Allahu,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 gjithësure e Kurani të fillen me emnat e Allahu që flasin për mshiren, kë në këshloj, e duhet me dëvërtejt që ne të rishikujme me primet tona, kuptimet tona, të shikujme me dëvërtejt se a jemi ne me dëvërtejt të mshirë shumë sa duhet dhe a jemi ne në përputhi me mësimet e islamet në këtë vlerë, si ku që duhet të jemi edhe me vlerët e tjera. Nuk është mshirë që në riuë, Nuk e shku rrugës me e këputë një ram. Pse Allah për e këputë? E qka vynë kjo? Pa lemër Allah së punë e jo të aki? Kasi Islam nuk në mësën kështu. Andaj, Islam me shfejë udhëzimit, e udhëzën njëri ju, nuk e lëllë me bredhë, me lejthit, e drejtan, ja të qërëson gjërat. Sikur se Allahu Gjallavala e ka prezentu mision e pegamberit, nuk e thënë kul hadhihi sebili edhu ilallahi ala basira, Thuaj o Muhammad, thuaj uni erza. Hadehi sabili ka rruga jam, ç fjala Allah msimet e mia, ç kjo rruga jam. Un e ithras njerë të thënë Allah mbi çfarë bazi të thët njerë? Hala basira, në fakte, në dije, në argumente, në syqëlsi, në cilëtersi, jo në mjegullira, jo në mendje, jo në huti. Është fe udhëzime, është fë mshirës, qse udhëzime është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 para Muhammedit sallallahu alesallam. Muhammed lesë një pjy t'u a bari. Tha, qëfar u a mërmën dhe dhëtë bëjt ashtë me juve? Subhanallah. Ata ka mund me thonë, vëllë a kimin a prej, të, të, të gjithë kje prej, a kimin a prej dhe që ta është për shambull. Shikonë për gjithën, si e njëhen 23 vetë konflikt dhe nuk ndryshoj asë njëre për cëptimi dhe njohë e atyri për Muhammedin sallallahu alesallam. Për kunder gjithë, tha, spruve, betejeve, luftave, e dini se kjo nuk ka ndryshuonet. Alloj, kjo, kjo është arritur e madhe. Kjo është një vjërsimi madhë që e irdin nga kundërshtarët e ti, nuk përflasë për me i shtetit. Këtë piti u a bëri, qëfar u a mërë mendja dhëtë bëjt ashtë me juve? Në keni debua nga mekja. Në e keni marë tërë pasurin. Ma dje nuk u mi afturat me kach, erdhët nga mekja në medin e me mluftu. Sa so shok me mbëtët, sa so dëmin me shka këtuat, qëfar u e mërmedja do të bëjmë juve, qëfar? Hajde, qëka e mërmedja këmë bëjmë juve? Qëlejani? Nuk është eftihir me a qëlu, qëka bërë Muhammedi s.a.s. Nuk është eftihir, i than, ti e bujarë, ti e bujarë, ti e më shërshëm, a lëdoni se nuk prej e së më të tëtër, të po se kimin a falë, subhanallah. Nuk than, kimin a prej, k Kimenaq, ja nuk tham. Dashë nuk nuk ishte e pritshme kjo absurde nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Çfar tha? Një zëri pa përgatitje, shikuan uar, një zëri. Kështu e ninnin. E njëjti edhe kundërshtartë e njënin kështu. Çfar do të bësh me nivet tetë pas të na falësh? Kimena fal. Ne s'u ndodhi. Tha të gjithë ninë të falën. Të gjithë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 Absolut nuk e të shërën asë një herë që dikosh që dikosh të përfrijet në hidrimin e Allahot mënduar. Ne nuk mund të ndalim hidrimin e Allahot dhe e skujt. Allahu e din bike e dirë këtë hidrim. Aje e din, por ne duhet të kërkojmë mëshirën dhe udzimin. Për ndaj dhe përfënduot të them këtë Imam Ahmed i Rahimullah një nga djetarë të mëdajnë. Pasi një sprov të madhe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 Aja ke bërë halal filonit që bëja ke keqtë ka bo. Aja ke bu halal. Shikone njërin që e dënë mshiren. Shikone njëri i cili i cili jeton me mshirë dhe për mshirë. Qfarë tha? Tha nuk kam dëshirë që përshka këtë meje asë kush të dënuhet nga lojmanuar. Nëse ka kusurit tjera, ahemestime se laot, po në qufë se të kalohë si kam bëjtë asgjë, pos ha ku jemë,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 A shkojmë doruar, u rikthyem në pjesën e dytë të misionit ton, ku tashmë më sikur që e kintë një or, ku harr për inkodrimin e juaj përmes telefonatës dhe më njëherë po inkodrojmë të lënda që do të këprijë nga koha e pauzës. Urnë. Selamulekum oj. Aleikum sala mu rahmetullah. Tuvoj shërbësi kom 22, ti ç'i apash këtu? Tash un jam domos student në fakultet, po vivraci i vjen gjën Fotokopje, do më dhëmë originalat profesorët në të dhëmë që nuk rriden edhe dhe rrënë, se bërë fotokopje Po ta kështorë të aty në librave, po a, librave të saktum, janë do më dhëmë autorët në dresëm Nuk jenë ata autorë që në japën e venë sim, ose ta profesorët Ta profesorë që në japën e venë sim, dojnë do më dhëmë shkëmër dhe ato libra psa, Nuk jenë ta autorët, e këmë nga allahë do më dhëmë një këtë ato libra Po, qëtër? Edhe pyrtja, e dyt është pyrtja për namazade. Do në von dyresht për tete namazit tja si sënet. A hinë në teteve qatë tete namazit në atës? Po e qartë. A dhe shëllit, sëra më liku. A tjela më liku, sëra më liku, sëra më të në. A kemi telefonati në kuadrojma, po shkojme përgjigje? Mirë, po shkojme përgjigje me një herë. Se përket fotokopjes e librave, kjojnë në kuadrë të respektimit të drejtave të autor dhe sipas asaj që na kanë udhzuar dhe mësuar dietarës sipas shumeve islame duhet të respektohet e drejta e autoriale. Dhe nuk duhet lejuar që askush të dëmtohet, ngase autori që e ka shkuar të librën ka shpenzuar edhe mund edhe kohë, por shtypja botuese, andaj nëse për shembull nuk bliyet e librat, por fotokopjohet mund të dëmtohet shtypja botuesa, po edhe vet autori. Andaj mendoj se duhet shkuar në marrëveshje. Nëse përket pjesës së parë, për, par, për shembull çautoret e librave japin lejet që fotokopjohet, kjo është ken rregull.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 Dhe se përket dytës namazit të natës, namazit natës nuk numrohet me sunet në jacis. Nga që sunet i fundë i jacis, është sunet i jacis. Në filet që kanë të bëjnë me namazin e natës, filojnë pas dyre qateve sunet të namazit të jacis. Uh, kemi telefonat? Urna. Salamu alaikum. Aleykum, salamu, rahmatullahu. Hujan dhe rëmjë. Urna, ula në rësimin e jugë iriminal në Dankanësh. Po. Po, dhe tani përgjigjja është një çet. I kujdeskam dobë shtatë kanë rikautitetin e fjalave të ndërmëruan të tij. Po. Po. Dhe vota një çitje. Po. Jas forcë me me imam. Po. Ka pa, Kam, a me këndur, e a e pa? Do të më këndu elhomin an hesh që ti lidhesh me vrin. Shumë për njëse do domo duhet ose duhet dorë tani sharrim atë opsion. Po. Po. Al Allah. uh, uh, yes. uh, Assalamu alaikum, a hoş bulduk, enderov. Amina selam, Allah e turithal neres. So disforblef për përshëndetjen, ndosëse për këtë äh t'oales normalisht njeriu në esenc është i obliguar ta pason imamën, ka se Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem ka thonë në hadithin që e transmeton Buhariu në Sahihunti, inna ma ju ila imam li utamma bihi. Imam i është bërë që të pasuat. A ne psosh imamën, pse do të më ndiejë?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 që ti e dëgjan të obligan me ndëgju. A në në këtë rast, lezan gjitho kush për veti, fatihan. Edhe kemi mendimet e tja që thojnë në gjitho loj e rast një riu lezan. Andaj, dikur mundot, po kjo është një hutije. Mendoj që përdi sa ka mendime djetarësh, nuk duhet kjo si kurse kemi më thonë vazhdimisht, të shkaktoni loj konfuziteti dhe hutije. E ti ose të kontestot vlefshmëria ose sakësia në masën do kujtë. Më në cirë që mos t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 ë uh, dishkaçë bën dashme me, me formën e namazit. Allahu te m'asmir. ë uh, kemi telefonin kuadrojm? As-salamu alaykum wa rahmatullah. Aleikum us-salam wa rahmatullah. O xhondarun, a jeni duke uh, bënë një dëgëzje? M'rëna Allah. ë jam i ardh nuk po moj më shumë vag në pol çabon. Po. A ve uh, domafon situaciona për bënë njësfale kaza? Po. Por çaq punë si punaj? Ha, e dhe për të të e dhejtës që kur për lezoj koran nuk për me më koncentru maksimalisht. Më koncentrimi ka 6.5 edhe dhejtës të me nështë. Allah është për lepoj e qartë. Allah është le, për lepoj e qartë. Salam, salam, salam. Se përket për të për të për i kësabahu. Na në esens duhet të dim së Allah u gjellewale a thëtë Uh, i në salat e kënët alel mu'minin e kitaben në ukuta. Allah e thotë namazë është obligativ për besimtarët në kohën e vetë. E që nën kuptonë se do tësikur se i kushtuim vëmenje falis e namazit, duhet i kushtuim vëmenje dhe rëndësit e madhe që të falit në kohën e vetë. Dhe duhet të ndërmarim të gjitha masat e mundshme që të ngritemi në mëngjes të falim së banë. Në qovë se ndodhë në rastë tjerëzak Atër falësh kurçuar shpëgjumit, por jo kjo bëhet të bëhet rritë vardhushme. Dikush për shembull Saboi tash i pengon se thotë muqut tash, as jo mçiflai, as jo mçirri, se kamë shkum pun, i themi që bo zgjidhje. Po namohen Sabot Mosale, pse thotë unë unë kam uqur për amë shtat me shkum pun, çka kurçua falë Saboin. Nuk bën me lidh punën me Saba. Sabai kokon e vet dhe puna e kokon e vet. Andaj ngande mund tërsie, por, të jeni një lloj vështirsie, por bashart të kallloj munduar dhe japë mundin maksimal me falë Sabonku.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 që duhet besimtarit të ruhet të lërgohet për i të jopët. Por në qofë se kanë duhet për kundre masëve të ndërmarën, atër e fale kur të delgjume. Nërso për ketë koncentrimit, normalisht njër ju nuk mund tjetë maksimalisht, nga si maksimuin nënkuptan një qëka në komplet, por duhet më mundu. Meri edhe këtu, ndërmeri masëve duhora që të garantohi një koncentrim i cili silë ndikimin e zamërë, silë përjetimin, silë pë sikur të pasham nënzu Kur'an në ambient të qetë. Shumë kurti me koni konsumera atje televizorin shit, lajmët, hera <laughs> a jetën herë çfarë po të lajmët, kurto në ambientin ku s'mkoncentro. Ose di kur të bën muhabeti po po lezon Kur'an, a qiu shtresa s'niva, a sikë ta transformojë, është, është ambient që s'm, më... o, mundo me kon në ambient të qetë. E e para, e dyta, mundo që për shembull me ndërmarr masa dhura gjithashtu për me kon konsumimi në nivel, sikurse është leximi me abdes, i këthim nga kibla, me respektuar Mushafin, jo diku shëmonë që të poshtë, ose kështu, muaj, Mushafin që shduhet, respektoj e Koranin. Edhe kja është një, një, një pej, shkaceve që ndihmojnë e konsërim. Dhe shkako mëj malë që ndihmojnë e konsërim është, me ditë kuptimit që pojë ledzan. Muaj ja, afer vetit përthimin e Koran, përthimin e Koranit, përthimin e kuptimeve të Koran, që e kemi l'hamdo l'angju në Shqipa, edhe ledza jetin,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 i gënjera normalisht kjo është çështë që njëri ë uh, është normale që të ndodh thash atë kur të dërman masat. Por nëse ti ke dërmar masë dhura më u koncentru, atëherë padurim se e ke një vallë përgjithësie për moskoncentrimin, gazet nuk i ke dërmar masë dhura. Por nëse i ke dërmar masë dhura, po prapë ndodh një lëshësh për koncentrimi, moskoncentrimi, atëherë padurim se inshallah po thotë që kjo pjesë që ndodh është e fatur nga Zoti që la xelanu. Orna Ordanit? Sera maritëm. Aleikumussalam, mërhamut Allah. Uh, hujt, une kam më nësësh një pytje dhe dy këshila me dhejnë e dhoti nëse më në nëmë i dhoti. Por, në? Kytje por është të namazit jacis dhe namazit natës. Për shamballon, pasit të fundojt dhe të rekopet e jacis. Dhe nuk e foli i vitrin për e. me mujt me for namaz nate. Por? Ta shtë borë, duhet borë aminjën të dhe për këtove të dhe të, të rekopet dhe më thonë, sont për shkallë, mi apo duhet edhe natën duhet më lan deri ta foli vitin e me fjalë. Po, çfarë më jep sik çonaon e foli edhe vitri, atë e bajan mi. Tanë fillojnë më vonë në mëngjes. E çort, e çort, po, et të. Tër? Po, e xila ki, mi xila është i komand, rreth në kopë dhe qëm kujtohen vërtetish, shumë shpesht e nuk po. sh më lan çeta namaz. Në komand mi xil. Po. Atë xila është tretë se është mundi rreth dën dini ja vetë që kuptoj ai tetë skorsemse kam një ndjenjë alivanoshje shtetsem i fëll nga frika ndoshta thoya se je vetë që kam për mua je vetë që kam mua dorë nga falumia e, e nga falumia ime a nuk din pse jam ndjman se her pashere edhe nuk dini të shpreh ashtu ne nuk ti nuk ka folsë ashtu po ja po e qartë e kupto e kupto po faleminderit shumë zoti është falim amin amin amin ë so e përkat tipit të shan, a, edhud, a, min, a, min. A, se par e fali jatësin, dhe sunetin pas jatësis, dhe vitin e len me fali ma vonë për shkak namazit natës. Tash, të spit, subhanallah, në hamna të spidojnë me këndu, kur e bënë këto? E bënë, tash apo e len kejnë në fundë? Jo e bënë tash, e bënë tash kur të krynë, kur të fali, do, ato që ka të bëjmë jatësin, po, ka se vitë është pjesë për bërëse namazit natës. Pas vitët nuk kanëve i pasaj të bëjmë e të spitë. Nuk ka nevoj, përvec se në qovë se i falë të gjitha në gjami për një herë, atërë po e ditë që ka tjetër është japën. Po në qovë se e, e lënë të ndarë kështu, atërë dhekrin që i thimin e, do në lutje që, që thuanë pas namazit, i thua, do të atë, me përfundimin e jacis, përsa vitri, përsa i bashkëngjit e namazit të, të natës. Se përket e, dy këshila që ke kërku, e, më kate që të kujtojnë, kej ka dy shpjegime. Nëse mëkatet kujtohen dhe këtu pastaj të sillni vallë kujdesi më të madh, ndonëse pendimi dhe keqardhi para Allahut mënduar, ndikojnë në cilësinë e adhurimeve, cilësinë e adhurimeve, ndikojnë në përmirësimin e gjendjes së ndëndje, kjo është e harde, është e mirë. Por nëse të kujtohen mëkatet dhe kjo sjell një lloj gjane të dëshpërimit, zhgënjimit, pesimizmit, mrzites, atëherë kjo vezvese e shejtan nuk duhet më më të marr me ta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 ndaj duhet me qen kujdesum sa shitohen ne emert nje keqardhje mundt te na shpijne me kat me mad pa ne as te citot kur kujtohen mkatet nuk duhet tome e kontestu pendimin tan se allah o stafal psheranti badja e çka ke boti zvonqso mundohu qe ti te perfitosh nga kjo vezvese ne ti yapesh ja kohje te duhur duke pas fillimisht mendim mir per allah ka pas njer me bot qe ka bova vallai gjinoje 10 fish ma shum se ti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 ëshfël son jetën e tij për të pëduar tek hallogja lewala nuk ka më ka ç's falet. Po flas për mëkatën e çën raport mes njeriu te Zoti i tij. Nëse padrejti e bëran njerëzve kurzohen me hallalluk, me kërku falje ose djoseni dypër padrejsi që marr diçka padet mia, kthy këtu në gjëra të tjera, patjetër se normalisht nuk plocohet pendimi, dorsa vazhdon padrejtia. Nuk nuk nuk mund të pranohet pendimi, e vazhdon uzurpimi. Nuk mund të pranohet pendimi, e vazhdon përgojimi dhe shpifja, patjetër.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 Gjithosurë e kurallën të filan me emna laot e rrahman e rrahim. I gjithë pëshesh më shirusi. Nuk të lenë, nuk të lenë kë, kë formullë absolutisht më ushgoni. Për kënda zi e ushten zemë në optimizëm, me në të mirë për në Zotin Gjena Gjelalju. Andaj duha të them që më kate që të kujtohen letje një shtyce për të ruotër për tyne. Letje të një shtyce për të bërë më e mirë. Por në momentin kërë kan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 Në që se kjo frikë, dhe kjo shqecim, të orientojnë në dërtim të durë, drejt, përmisimit të gjendjes, ruajtjes, kujdesit, lërgimin nga mëkatët, është në dini mirë. Po në që se Allah në ruajt, mund të shkaktujnë të ti një lajt pesimizme, apo shgënimi si kur që e përmende, atër kjo së bëmë ndodhë. Nga se Allah u Gjallewala nuk i ka përmendur ajetet kërsnuse në Kur'an,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 Eremësishmë është se a fërtin, kontekst të asoj që flitit, duhet mu më përmenë mëshiran. Ose falja, ose gjennete. Për të balansuar, por në qovë se lezime e tëve, debalanson gjennet tërë, atët nuk është në regull. Duhet që mësë mjë adhonë këtë shansë shëtanit. Prandaj, balansohë mësë frikës edhe shpresës. Sikurse e kam përmenë djetarët. Uthimi i besimtarit të këllarë, sikurse uthimi i ai me dy krah lutoran. Njëri krah i besimtarit është frika, njëri është shpresa. Nga njëri ngrit krahun e frikës nga se gjëja e kërkon çashtot. Nuk ka mundësi me u ndal ose me u përmirësuar përveçse me frikë. Ani e ngrit ngat pak. Por në momentin kur kjo ngritje mund të destabilizojë udhimin, të shkakton zhgënjim, dëshpërim, dekorim, e ngrit me një herë shpresën për ta balansomuar udhimin. Dhe kështu udhthojmë. Në guxim kemi shpresë pa frikë. Ja sikur pasanë sillnë çef edhe tikë boshë, pa vepra, por ed jo me frikë që na dekorojnë dhe na demotivojnë për të kërkuar falje lot nga as kjo as kjo nuk është të kërkuar. Frika është vetëm një mjet, nuk është çëllim vetë. Pra dietaret kanë thënë se në xhennet nuk ka frikë ndaj Allahut. Edhe pse frika ndaj Allahut është nga ibadeti më të madh, mirë po për këtë bëhet është veç për të rruajtur njeriu që mos bie në mëkate.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 Ta është janë fosilër, pëndaj nuk është frikan dhe Allahët qëllim në vete. Duhet gjithë Allahët në mja pasë frikan, jo Allah. Në këtë dunja për me e stabilizu gjendjen. Andë në qështë se këtër e ka frikan dhe Allahët, stabilizimi gjendjes tonë është në regullë. Por në qështë se e destabilizan, atër nuk, nuk është në regullë. E inkuadrujmë të rënatën në radhës. Salamu alaikum. Alaikum, salamu alaikum. Uh, Sejtë të, të, të dajtë t Alla ishbë në eftë Jëjë, që gjë përra dhe nësushëm Dhe shëtë në të zë më krytë për namazin e së abojtë Dhe shëtë në të në të shëtë në problemë kërë Të dhëshë më kanë i dhëshë, të dhëshë, të dhëshë Së të dhëshë, të dhëshë Para së më fallë namazin së abojtë, më dhe dhëmë i vëssimë, më të dhë dhe koshë Alhamdullëllë Alhamdullë Alhamdullë Dhe d Ta. A të ndër shtatë që jam më e zenja, më në një fshatë. Ma shallah, pa. Vajzhinisht shumë shferë të kontër duket i rezonin. Hamdullë, pa. E, edhe... Edhe... Edhe nga shferë shqët... Edhe një natë poshërë ndohë yët i poshë. Edhe... Sukru më ma frejshin, nga të kur atërni... Mi mësëshin do, mi mësëshin edham të velaj, në mësëshin të lëjlajt do, vek... Ma shallah. Dhe, i ...se i jardin të veshë. Vesh ve Që të gjithë ne jemi bashkë në këtë mbrëmje. Allahu sublih. Do të të pëshëndes, ju shumë. Allahu e trujt. Allahu e sublih, Allahu të vëzhgjerë alo më shumë. Amin, amin zot e sublih Allah. Allahu sublih. Allahu sublih për mendoj zoti na falte, na ruajt. Ë me kam barasysh për mendoj ndoshta emocione çdo kujt për botë diku që don, por mendoj që shpëri i pazaventshëm duhet të përmirësohet, s'ka as kurcëti pazaventshëm. Të, të gjithë janë zaventshëm. Pa çdo kohë mundemi. Vërtet mund të jetë, por vetë pa Allahun s'mundemi, duhet ata më rujt. Personi veç Allahu na dha shtytë si hare të të mirë, dhe Allah na mëson Zoti xhella waçi gjithmonë të jemi në shërbim të punëve të mira. Të Allahu na mëson që kur do të çajë ka caktuar që dalmë këto botë të dalim paçëbardh. Të dalim me vërtetë të falur nga Allahu xhella waala dhe me përmendje të mirë nga njerëzit. Jo pse kemi punuar për kët. Poçi më duhet gjurmë që kimë lënë pas vetë të punën tona të jene dëshmitar i drejt se kush kemi qendër për çfarë kemi punuar. Kërmë rancë. Andaj dua të them që ne duhet të bëjmë lutja për një teatrin, që thohet të na ruanë të na forcon, të ndihmojmë një teatrin, ngasë me të vërtetë nuk mundemi pa një teatrin. Vetëm duke bashkuar dhe vetëm unik dhe vetëm me dashuri dhe mëshirë dhe bashkëpunim të ndershëm mund të t'ia ja dalim jetën një kësaj bote dhe t'ia ja arrijm që para Allah nesër do tani façëbardh. Kjo është vëllai kërkesa jone, kjo është lutja jonë. Nëse sa i përket ah uh, sabah alhamdulillah, Allah është ski problem. Të ka begatuar Allah i Madh. Të ka begatuar Allah i Madh, ngasë uh, një prej detyrëve të melekëve e ventuk është që edhe disa nga besimtarët që Allahu xhalleu ala u, u dërgon melek me me të qumë sabah me falsabon. Dikush do kujtë melek. Ti nuk isha dal xhumi befas pa prit.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 qase padisë se gjitha këtu vallaj e ngritin besimtarin dhe i arritin çmimin e vlerën tek Zoti Gjallaj Allahu nuk ka vënën tok si, më të mirë se xhamiat nuk ka vënë më mirë në tok xhamia pasi ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam khayru biqail ardi almasajid vënë më të mira në tok janë xhamit andaj xhamini leqocet sira aty e për kushtet me gjithato aty është burimi aty furnizimi jon përbardhur jetën e tokë se vetëm në xhami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 Elam alaikum. Aleikum salam. Jam po? i masi muslimane. Po. Gata, ta veni a tisiu. Po, na. Tra si veni pa tsinu te babi, pa tsinu te magu. Po. Jam i etine. Jam qit pa prin fazë. Po. M'kujdes për mua, nija i babi. Po. U tashni se me babit e kanë on, ka dhëkun, me mia 7. Ata është vajtë një të njëzëzabit mësullëma. Më më. Pa më janë keqëm dërpe, Lidja. Shpresoj që të të nëtoni edhe një herë të inkuadroni, për ndyru që nuk ka mundësi me ka qësa ndëgjohat të japë përgjigje. Këptuva që bëtë dhe për e nëtarështë i kemi, por jo dhëqë më teper. Andaj, inkuadronim të rëndë në rëndë. Nëse ka... Ornalla. A mojë madhjen me hodgja? Po, po, Alaikum, salam, A ka mundësia dhe të që që? Po, po të në të gjojë mërë në Allah. Ne, ne literat. E këmni më Allah e kupënit të lehështu e për raujitën e stofa dhe në gjami. Po. E dhe i përmena stafët në grëp njerë që nuk jamë të të të bura asë grëp. Po? Që më interesant të shë që vëllane që vëdekin, përshë dhëtë një avloj gjenote, në bura, gërëmë? Po, po e qartë, e qartë. E dhëtë të që a dyrë? Po. Ata që pojnë rëpënje është mirë, po ajë që këtë kënë mi bodi përshë rëpënje, atë të të të të të të që ajë ka më ngejështë të spilët të uqitët? Po, e qartë. Selonë, më që. Rikus salam të la. Uh, është e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 Dhe toarkanosa shikuat se ka panan mteper. Nëse mteper ka anim, natyreshë nga gjinia femërore i bashkangjitet, domethën e rregulla të gjinisë femërore. Nëse, kjo është pyetja që nuk kanë shumë, për thënë nuk na takon shoh përzo qoftë, ka shpjegim për këtë dhe për këtë ka pas për qëllim domthon, xhaja e nderuar, Zoti më shrofë më dha e kupeve. Ajo që kërkan të bëhet rrokje, nuk domosë ka mungesë të teuhidit. Mirpo pejgamberi s.a.s.e më ka përmend se ata që do të hyjnë në xhenet pa të llogari Jan ata që mbështeten Allahun. Nga fuqia e madhe e kësaj mbështetje, ata nuk kanë kërkuar nga të tërë çto të bëhet rukje, por e kanë përfuruar sabrin. Andaj kjo është shkollë e lartë e madhe. Nuk nënkupton se ata që nën këtë janë keq, bëjnë mëkat. Absolutisht, mirëpo ka një herë çndrushëm, donçë mbështetja Allahun xhelauana nga se rukja e ka një fardhë lidhje me atë që i bën rukja. Të zamrës që mund të citohet saktuar ata Njollos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 e uh, intervimet e tjera për të kërkuar shërim shumë gatitor e kam përgatitur që të përfshihen në këtë në këtë hadith. Ne kemi të rnati në kuadrojmë. A në Roma u gjendëuar? Selam, selam po? aleikum. Inna ma'ullaikum salam. E deshëm sa boni ty këtu? Po, warnaulla. Unë jam ne një prej jemësit xhakosh. Po. I folë të zot. Po. Eta është ka problem me familje Piks fare zlovi, ma do me fan On për nga në faljen e namazë, që është me shë Po Nje për nuk di qatë bërë Sa e unë fat mu të përzvajt i shpije Nuk di që fa rrugër me gjek Ndesha me ta bon një pytje Fatë edhe i ha ja që shkon Unë të përzvajt i shpije Po, po Aja, në tham dolela që nka uzu Allah Aja, jo, unë nuk i di praf Prafak së tajtuna Po, po E qëta kështë të, të shabdojtë një përgjigjë e kërë gjithë ndër ullë, hajtë pëllamu aleykum. Aleikum salam, Allah. Aleikum salam të Allah. Më Allah, kjo është një situatë të jetë palakmushme, që të penguat njërë, pa marësisht, a është me këtë, a është me atë, qëka do, do qoftë, nuk ka arësuje me pengu dhe ikon për një amazit. Njëri u mundit përshamu që përshka këtë bindimet e ti, mështë ta falë vetë në amazin, te kaloj më ndum. Allahu xhelalu ole amen për siguri atë mirë për këtë punë. Simi na ata që mirin me të. Por ta pengon dikën tjetër që padyshim se është një tekalim tash që padyshim mund të jetë i dëmshëm dhe një padrisë që i kushton pastaj edhe i kushton tek Zoti xhelalu ole i kushton mëkat më të madh. Për këtë arsye po them ti vazhdo më fal. Nëse të pengon me don xhami falësh be. Përse për xumat ditë, se xumai nuk falet, por mundoha që shëmis në vaktë më fal të shtëpia. Ma si vllaçi nga më i madh Pas ka fuçime të përjashtuar nga shtëpia, mos e provokosit totën. Mundau që të cilësh mirë, mundau që ko pasko të jaspjegosh se ti ke kuptuar këso si obligim. Ti mos u falësh çete jotja. Unë e padum fuonos, po pengoj kurdjo. Mundau me të mirë, me shërim me një dialog me me ka një që zotë me që, me të mirëfillt me si me sharru ka çështja. Do të allant që zoti më të bëj zgjidhje. Na dua të them që mos e provoko, me dalë shpesh në xhami tek e fundit, në çonse mundesh më falë të shtëpia ton. Kjo është mendoj që të bëni falë zgjidhje. Diri dikon për problemin që e kjërë. Allahut ndih muftë. Kemi telefonat e një kodrojmë. Alo. Selamat e kumë, jamaja motra se mund dhe prej linja. Po, po ndëgjëm, po, po, të të rëzgjimia, po. Gjata të trenë se migalat e babit më sulmojnë mund të një.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 nuk në mirë apo ju shpobletë zakani fort digje ça të bëni se domunojin moojn do të çesin të shtëpinë kanë shtëpinë me dokumente në mbytimin e gjithas janë në mbytim. Po po inshallah zakani fort digje se si basi flamin se jam utë e undune ça të po, bëjmë pra ta ka të veproj ta lish shtëpinë të ndroj vend banim apo çka të bëjmë. Ju fallut pratet Allahu për digje këtë. Inshallah inshallah mundom e kuptuam qartë. ë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 ose ti e përnër e saj kohë përse me vdikë baba, apo ka vdikë baba pasaj ti e ke të shëgua normal këtë pasuri, ka situata që kërkojnë sharime, andaj mëndaj që nuk duhet të këmgullësh që a, asëse, mësë t'ja, përsh asë një hisë. Por atje ku je, mundaj që të gjithë një hoqë të shkolluar, mëndaj të aftë, qële medveret ka pregaditje uh, për këto qështje, dhe të ja preznesh qështje në kanë pletë si duhet. E mendoj si pas ta të e të rëgan se në situatat që jeni, në përbërin familial që jeni, sa u të kënë atyuni, apo ja, sa nuk u të kënë, e kështu, e kështu mërë adha tonë. Së të qoftë... E në kodrum dhe telefonat të fundit për sonte. Po, rëna? Ashtë pro nga vë të ndërëm. Alikum, salam, rëtullam. Eh, dersa, në përpyti, që ka nësë është e mundur? Po, po të ndëgjojmë rëna ë uh, unë mësuese. Eh? Po. Edhe uh, e kam një donse, ajo është shumë donse problematike. Po. Uh, edhe është i etime, domethënë nuk e ka, është as nën as baba. Po. Von po, von shon, that's good. Von dizolina dhe dhvut, <laughs> diturin, shumë është e zot, është më i klasmë sa shumë, mirë, por shumë donse problematike. Edhe me gjithë mësueset tjera shtyhet me fjalë. Po. Të kuptoni. Po. Dhe gjithë po më thonë mu, u shtrof dhundë të ajo pak, që ajo më bë pak ma e qitë, ama onë nuk po mundë dhe përshavu një kopës. Po, e kuptova dhe më në kuptim me kapë veshtin flakë me sigurin këtë dretim, për me bo një farëlejt presojnë dhe sa që mës të bënë problema.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 dhe me një kujdes të veçantë në fund procesit diku mund të jetë edhe kjo një metodë mendoj simbolikisht vetëm jo lërgasoje me me me me me shkaktum në një dem apo po diçka po dhimbje të madhe mund të jetë kjo po them por nuk po duket më konfokus jam unë mendoj se si në asaj si shoqëri në asaj si shoqëri na mungon shumë komunikim mes vete edhe në zonës me mësues edhe prind me fëmijë dhe bashërt mes vete fëqiu me fëqiuën e tij edhe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 mirë është që atë më marr, për shembull, ella më thon, ti je kryetare e klasës. Dhe kurdo që bën problem, ti kimën e lëmë runeve. Do ne ngarkojmë një përgjegjësi që kjo përgjegjësi e pengon atë me bukesh. Për shembull, nëse ajo tash kam kam raportu kush bën zhurum, normalisht ajo ajo tash kjo e pengon që ajo mos jetë nga ata që vijnë zhurum, po them kushtimisht. Apo onse pastaj për shembull, gjatë orës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 Apo i thua në të kuptim se e kërkuar për e tesht me dit, jo me buksur, me nëjse se kërë vendus para një akti që jam mund të ndjet e tërpruar, zbashkë me privilegjin që e ka. Ose me besidu me të ndaraz, me thënë se, me nëjnë, kjo që ti po e bënë, kjo që ti po e bënë, pa dushim se nuk përputhet, nuk është përshtatët, nuk përshtatët me suksinë që i duke të reguar në shkollë. Gjasa nuk është të kërkuar vetëm sime, por shkolla është institucion edukativ arsimor. Shkolla nuk duhet të jetë institucion arsimor vetëm, vetëm me arsimun e zans, më informo. Por duhet krahas informatave dhe arsimit të jap edhe edukaton, andaj shkolla, shkolla është institucion edukativo arsimor. Edukon dhe arsimon. Nuk, normalisht jo, më ke dju këtu të lart mëson të kupton, mirë po më provu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 Në që unë se vetëm një organit së aktuar, mirët me një problem, por neglizhan dhe anashkalan edhe pjesët e tjera që mund të inkuadronë të zhidhë i problemet, atërë problemi jo që nuk zvëglojot, para e shkën nuk u rritë. Njëse nuk ka, nuk ka mundësi që një problem të zhidhët vetëm nga njëra onë. Absolutisht. Por zhidhët nga kjo, nga kjo, nga kjo. Goditjet nga gjithë a onët e bënë që e të merë formë n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 në radh ngushtë masa e caktuar mund të jetë efikase, por nuk po përjashtoj, por nuk duhet të jetë baza edukimit absolutisht as mjet i vazhdueshëm, rraja e fëmijës, raja gjithmonë të haram, por dua të kem ndonjë masë e caktuar që mund të jetë me ndonjë ndonjë presion fizik, sikurse është rreshtja e veshit ose flag ose kujt di çfarë, edhe nëse kjo bëhet duhet të jetë shumë shumë shumë maturie, pa dhimbje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 për funduat të thamë që gëndëruar, unë me ndaj, edhe jemi binun këtë që po e thamë, se ne duat që të edukohemi në frimën e shkëmbimit të fakteve dhe argumenteve, jo të paradjukimeve, jo të dhunës, jo të imponimeve, por duat të mësohemi që, kush do që në shfaqë fakte dhe argumente, për dheqë, ti imi të gatshëm ti pranojmë ato. I edukumë okshtu? I edukuar okshtu? Por jo ti imi të edukuar në i n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 se nga dera ti mund të në futet e keqëja Allah në ruajt. Me kax po i do fund përsonët, dhe në takimi në arshën me lenë, adot më nuar, Zotë i ruaj dhe i mbrojt nga gjithë e keqëja. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. <të>